dis wat net aanhou blaf aanhou blaf aanhou blaf hondjies is honger vir blaf weer nas die hele dag deur ja, hulle al die hasies ja die hasies ja die hasies ja ja hallo al die hasies ja, ja dit doen hulle al te graag 'n hartlike goeie môre aan almal wat ingeskakel is dankie aan groep 2 wat ons program elke maandagmiddag vir ons om vier hier so passelik vir ons inlui, en dan ook ons honden liefhebbers, wat gereeld inskakel, om sommer maar net meer te hoor van ons vier poot vriende se doen en late, en dan ook om te hoor wat mens van elke honden ras kan verwag, alvorens jy dan so ras verwelkom in jou eie gesin. Ons is op die vorige uitsending gesels oor die honderras bekend as die koning van die terriers en dit is die eerduil, wat uh, inderdaad die grootste van alle terriers is. Die honderras het sy oorsprong in die eer valley van uh, Yorkshire en is geskep om otters en rotte in die streek tussen die eer en die warfrevere te vang. As die, bekwaam, as die bekwame sporthond het hulle ook ideale werkhond geword wat hulle waarde tijdens die eerste wereldoorlog ook bewys het. Intelligent, uitgaande en selfverzekerd beskik die eerder ter eereer oor speelse streep wat hulle graag in die teenwoordigheid van mense ver verlustig Beginner troeteldeer ouwers en woonstelbewoners moet echter oppas, hierdie hond het hoë energie en benodig baie oefening en hulle intensiteit kan een biekie baie wees vir die eerste keer honde africhters. Maar as jy die ras sy fysische behoeftes kan voldoen en hulle ruimte kan gee om te hardloop, verkieslik in die vorm van een groot erf met een hoë heining, en veilige heining ook, dan sal jy beloon word met speelse liefdevolle metgesel vir die hele gesin, wat selfs die kinders ook sal insluit. Nou hier die week gesels ons oor die Bichon Frisei. Hulle is een vroelike klein honderras met een liefde vir onheil en uh, het ook baie liefde om te gee. Hulle met hulle swart oogies en donsige wit jassies, lyk like die bichon amper, soos kinderspeelding. Al is dit een ras echte honde, kan jy toch van hulle in sorg van skylings en reddings, reddingsgroepe vind, onthou om livers aan te neem, moet nie inkopies doen as jy een hond wil huis toebring nie. Het neem nie lang om te besef dat die Bishon jou gelukkigste en meest enthousiastiese metgesel kan wees nie. Hulle is baie speels en intelligent en selfs een beginner troteldeer ouwers en woonstelbewoners sal goed met hierdie honde oor die wegkom. Hulle het echter baie speeltijd en activiteiten nodig en hulle gee nie om, om verlangere van die dag alleen gelaten word nie, en uh, ja, as hy hou van uh, as, as jou uh, jou hond baie aandag en liefde kan gee sal dit tienvoudig terugkry van die liefdevolle Bichon Voor ons aangaan met die oorsprong en die geskiednis van die Bichon kom ons luister eers gauw na uh, Black Velvet soos gesing dier Alana Miles. Likker luister! Ons kom nou by die geskiednis en die oorsprong van die Bichon uh, f, uh, frisei. Nou, uh, soos met baie andere onderrasse is die precieze oorsprong van die Bichons frisei onzeker. Algemene oortuiging is dat die Bichon afstam van die barbet, een medium groere, groote, wollerige waterhond en dat die uh, woord uh, bison afgeleid is van Babishon, wat die verkleinwoord van die woord barbe is. Die Babishon-familie van honde sluit in die Bichon-vriesei, die Balnees, die uh, Kottende Tullier, die Avanese en die Maltese. En uh, amal het in die Middellandse See ontstaan en het een soortgelijke voorkomst en geaardheid. Die vroegste rekords van die Bichon Frisei ras datteer uit die 14e eeuw, toe uh, die Franse matroose die honde van Tenerife Tenner, uh, een van die Kanariese eilande huis toegebring het. Daar word algemeen gedink dat die Bichon Frisei honde daarheen uh, geneem is door handelaars wat die Venetiese handelsroep uh, uh, gebruik het en dat die uh, Bichon Frisei oorspronkelijk in Italia ontwikkel het. Nog ander historische uh, oor historici geloof dat die Spaanse seervaders die ras na Tenerife gebring het in die 14e eeuw uh, het uh, Italiaanse eder als Franse matroose hulle na die vasteland teruggebring. Volgens hierdie weergawe van die story, toe die Franse Italia in die 1500s binnengeval het, het hulle baie Bichon Frisei honde as oorlogsbuit na Frankrijk, eh, Frankrijk teruggebring. Ongeacht hoe die Bichon Frisei in Europa aangekom het, het die ras vannig een groot ginsling onder die adel gewoord Bichons was uh, gewild in die koninklike hove uh, tijdens die bewind van Frankrijkse Fra uh, koning Francis I en Engelandse koning uh, Henry III. En uh, die 16-eeuwse koning Henry III, uh, III was so lief vir sy Bichons dat hy hulle gedra het waarheen hy ook al gegaan het en uh, speciale maankie wat hy aan sy nek gehang het. Bichons het gunslinge gewoord van Spaanse koninklike familie en selfs uh, van uh, skulders soos Goya wat uh, Bichon in verskye van sy uh, skulderije ingesluit het. Belangstelling in die Bichon Frisei het sterk geblei tydens die bewind van Napoleon III maar toe die uh, oinkie tot die laat 1800s in ongins by koninklik is geval. Tegen daarie tyd, is dit as gewone hond beskou, soms in besit van orrolsluipers, of uh, circus en soms opgeleid om blindes te help. As die, uh, dit nie vir die biesjons intelligentie was, uh, en uh, sy aantrekkingskracht was nie, sou die ras waarschijnlijk gedurende daardie tydperk uitgesterf het. Na die Eerste Wereldoorlog het Franse telers echter begin uh, uh, in die Bichon be be be belangstel en gewerk om die ras te bewaar. Die amtelike rasstandaard is op 5 maart 1933 door die Society Centraal Canine van vry, uh, Frankrijk aangeneem. Uh, uh, op 'n watter stadium die hondjie twee name gehad het en uh, dit was Tenerife in Bichon. Later dieselfde jaar toe die Bichon Frizey deur uh, die Federation Cynologique uh, Internationaal, 'n internasionale kennelklub, kennies en die uh, FCI President, Madame Nizet de Lemans, die ras herdoop uh na die Bichon a, Poyle Friseu. Uh, dit beteken maar net uh, Bichon met die kroljas. En die naam is vir Engels tot Bichon uh, Friseu. Op 18 oktober 1934 is die eerste Bichon Friseu in die stamboek van die Franse club kennel, opgeneem. Bichon Friseu is, is die eerste in 1956 na 1936. Uh, die die ongebonden state gebring. Die ras het in september 1971 in aanmerking gekom om die AKC, American Kennel Club, natuurlijk sy diverse klas te betree en is toegelaas tot registratie in die American Kennel Club stamboek in oktober 1972. Dit is eindelijk baie onlangs vir honde ras. In april 1973 het die ras in aanmerking gekom om te skou in die nie-sportgroep by die AKC ondeskouwe. In 1975 het die AKC die Bichon Frisei Club of American herken. Kom ons luister volgende video daar Barbara stuist en sy syng Memory Lekker rustig night Not a sound from the pavement Has the moon lost her man In the V die unieke stem, en sal om uitken uit uit honderde. Ons kom nou by die Bichon Frisei, en ons beginne, ons gesels oor sy eigenskap en sy grootte, en sovoorts, wat, uh, die, die hondje is so klein, mens kan nie geloo, dat daar so baie aspekte is, waarna hulle kyk, wanneer jy die hond skou nie, uh, luister nou net wat ons alles moet nakyk as jy belangstel om jou biesjai, uh, Bichon Frisei te gaan skou. Nou die amtelike standaard van die Bichon Frisei sy uh, algemene voorkomst, die Bichon Frisei is een klein stevige wit poeierblaarkie van haar hond wie sy vroelike temperament bewys uh, word dier sy gepluimde stert, wat vroelik oor die rug gedra word en sy donker oor. Een uh, skierige uitdrukking is nodig. Dit is een ras wat geen grove of onbevoegde oordrijving sêt nie en daarom is daar geen inerente rede vir gebrek aan balans of on ongezonde beweging nie. Enige afweiking van die ideaal beskryf in die standaard moet gepenaliseer word of, tot die omvang van die afweiking. Struktureel foute gemeen aan hylle rasse is so ongeweens in die Bichon Frisei as in enige ander ras, al mag sulke foute nie spesifiek in die standaard genoem word nie. Die groote Nou reens en tewe van 23 tot 30 cm moet voorkeer gegewe word gedierende skouwe. In geen geval moet hierdie breedte graad of die uh, ruglijne echter ooit strek as meer as 31 centimeter of minder as 22 cm nie. Die minimum limite geld nie vir klein ooitjes nie. Die propors, proporsie, die lichaam van die voorste punt van die boors tot by die kruis is een kwart langer as die hoogte by die skof. Die lichaam van die skof tot by die uh, laagste punt van die boors verteenwoordig die helfte van die afstand van die skof tot by die grond. As jylle dit kan uitvieder, uh, maar dit is wat die judges nou moet kyk in een skou opzet. Nou die kop, die uitdrukking moet sag, donker oog, neskierig en wakker wees. Die oog is rond, swart en donkerbrein en, en is uh, in die skerel geplaas om direct na voren toe te kyk. Een uh, te groot of bultende oog is een fout, net soos een amandelvormige, skynsgestelde oog. Heiloos, Dus die uh, swart of donkerbrein vel rondom die oog is nodig aangezien hulle die oog beklemtoon en uitdrukking verbeter. Die oogrande self moet swart wees. Gebrekte pigment of totale afweesigheid van pigment op uh, die oogrande produceer een leë en starende uitdrukking wat besliste fout is. Oor van enige ander kleur is uh, as swart of donker brein, is die uh, baie ernstige fout en moet swaar gepenaliseer word. Oore is druppelvormig en uh, is bedek met langvloeiende haare. Wanneer dit na die nees uitgestrek word, bereik die uh, leer ongeveer uh, halfpad die lengte van die snoed. Hulle is effens hoer as ooghoogte ingestel en eerder voor en toe op die uh, skedel, so, so wanneer die hond wakker is, hulle uh, is hulle het uh, dien om die gezicht te raam. Die skedel is effens achter uh, afgerond uh, wat voorsiening maak vir geronde en voor en toe kykende oog. Die stop is, die stop is natuurlijk die voorkop, soos ons om uh, kan sien, is, uh, Evans beklemtoon, een behoordelike gebalanceerde kop, is drie uh, dele snoed, tot vijf dele skedel, gemeet van die nees, tot by die stop van die, uh, stop van, na die achterkop. Een lijn getrek tis in die buitenhoeken van die oe na die nees sal een bijna gelijkseidige driehoek skep. Daar is effense mate van afplating onder die oe, maar nie so seer dat het een swak of skerp voorblad a, vorm a, tot gevolg het nie. Die onderkaak is sterk, die nees is prominent en altyd swart. Lippe is swart, fijn, hang nooit af nie. Die buit is sker. Een uh, hap wat na uh, onder of oorskiet word, moet streng gepenaliseer word. So die boonste in die onderkaak moet precies ewe uh, lang wees. Laar die tanden op mekaar nie. Een skewe of een uitlijn tand is toelaatbaar. Die nek, boolein en lyf, die geboe nek, is lang en trots gedra achter uh, uh, reg op kop. Dit meng glad in met die skouwers. Die lengte van die nek van die achterkop tot by die skof is ongeveer een derde van die afstand van die voorborst tot by die bode. Die toplijn is gelijk, behalwe vir die effense gespierde boog uh, oor die uh, lende. Die lichaam, die bors is goed ontwikkel en weit genoeg om onbeperkte vryelike beweging van die voorpoote toe te laat. Die laagste punt van die bors strek ten minste tot by die L-Irmhoog. Die ribbekas is matig gespring en strek uh, terug na een kort gespierde linde. Die voorbors is goed beklemtoon en steek effens voor om van die skouwerpunt uit. Die onderstreep het een matige optrek in die buikarea. Die stert is goed gepluim, gelijk met die toplijn, en geplaas en gracieus geboe oor die rug, so die haare van die stert op die rug rus. Wanneer die stert dan verleng word, of dan rechtheid gemaakt word, na die kopsekant kant toe, bereikt het minste halfvat tot by die skof. Een laag of een stert loodrecht op die rug gedra, uh, of een stert wat achtertoe hang, moet ernstig gepenaliseer word. Een kirktrekkers stert is baie ernstige fout. Die skouwers is teruggelee tot iets wat na by een hoek van 45 grade. Die boarm sterk terug eh sodat die elmboog direct onder die skof geplaas word as dit die, van die kant af gesien word. Die bene is medium been regheid met ge geen boog of kurwe in die voorarm of pols nie. Die elmboog word naby die liggaam gehou. Die voete is styf en rond soos die van 'n kat en wees direct voor en toe. Dit draai nie in of uit nie. Die voetkissinkies is swart, naals word altyd kort gehou. Die achterkwart is van mediumbeen, goed gehoek met gespierde duie en matig weid gespaseer. Die boonste en onderste duie is byna even lang en ontmoet by een put, gebuigde strikgewig of stikgewig. Die been van die hakgevrig moet uh, tot voetkissing is loodreg op die grond. Poete is stijf en rond met swart uh, voetkissings. Die jas, die stikteer van die jas, is uh, van uiterste belang, die onderste laag is sag en dig die buitenlaag, van een grover en meer gekrulde tekstier. Die combinatie van die twee gee een sachte, maar aansienlijke gevoel vir die aanraking, wat soortgelijk is aan die, of uh, aan sachte vlieweel, en dit spring terug wanneer dit geklop word. Wanneer gebad of geboorsel, staan dit van, uh, van die lijf af weg, wat een algehele a, poeierblaar voorkomst skep. Een wire hair jas is nie weesendlik nie. Een slap sy achtige rok, een rok wat een lee of een gebrek aan onderlaag, is een baie ernstige fout. Nou die snoei, die jas word geknip om die natuurlijke buitenlijn van die lichaam te openbaar. Het word afgerond van enige richting en moet nooit so kort gesnui word dat het een oordrewe afsnui of vierkant skep nie. Die langer kophare word geknip om 'n algehele afgeronde indruk te skep. Die toplijn word ook afgesnui. En die kleer, die kleer die kleer is wit. Dit kan skakerings van dofgeel, room of appelkoos rondom die oore of uh, op die lichaam vertoon. Nou ja, na al die kan glo geloof, so'n klein dierkie met soveel facette wat nagekyk moet word. Uh, hy put my uit, kom ons luister na Billy Joel en die lekkiese naam is The River of Dreams. Luister lekker.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 nou nog verder ingeskryf ook in die standaarde wat die vooroordeelaars moet vooroplet is 'n temperament dit moet sagte manier sensitief speels en liefdevol 'n vrolike gezindheid is die kenmerk van die ras en mens moet niks minder Uh, met met niks minder tevrede wees nie. En nou die spesifieke, alles wat ek op die vorige, voor die liekie nou genoem het, uh, was op een dokument uh, geteken en goedgekeer op 11 oktober 1988 en dit was effectief gebruik op skouwe van die 30ste november 1988. Kom ons gesels bykie oor die ras self. Nou die klein maar stevige en veerkrachtige Bichon Frisei staan uh, onder die wereldse grootste persoonlikheidshonde. Seer het antieke tye het hierdie onweerstaanbare hondekomediante staatgemaak op scherme, skoonheid en intelligentie om die geskienis se op en aftraanis te weerstaan. Een goeie groote Bichon Frisei uh, 'n Skare wie onder 'n voet hoog by die skouer staan. Die ras se glorie is 'n wit hipoallergene pels. Sagte en fluweelsag om aan te raak met ge, geronde kophare wat die groot donker oë en swart leer van die nees en lippe afskakel. Bichons is aanpasbare metgeselle wat goed met anderhonde enkinners oor die wegkom. Nou, waaksamheid en skierigheid, bies ons, maak ouwelike klein waghondjies, maar hulle is minnaars, nie vechters nie, en werk onder die uh, veronderstelling dat daar geen vreemdelinge bestaan in die wereld nie, net vriende wat hulle nog nie ontmoet het nie. Hulle self vertrouwe en uh, groote makkele Ideale stadshonde, Bichons, oefen lekker en hulle genied het om vir hulle geliefdes op te tree. Laastens is, is daar die gelukkige Bichon persoonlijkheid wat glimlichte en drukkies lok waar hulle ook al gaan. Nou die algemene zorg en die leven met Bichon wat het jy nodig om uh, lewe saam met hierdie honde te voer. De Bijon Frisei word losweg vertaal as die hond met die kruljas. Die ras het begin as uh, een van die rasse wat afstam van die baardhond van ouds en bestaan al eeuwen lang. Die skulderije, ouwe skulderije, wat uh, soortgelijke honde kan wees, kan gevind word onder groot kunstversamelings van uh, en vandagse Bichon dra daar die wit jas, jas wat hare, jy daar as pels het. Uh, terwyl die volwasse Bichon frisee wit is, kan daar skakerings van beige of grys in hoentjies wees, dis nou in klein hoentjies. Hierdie uh, kleur vervaag gewoonlik uh, voor die ouderdom van 1 jaar. Die belangrikste ding is uh, van uh, jas, haare, uh, is dat het uh, groei en nie verloor nie. Nou moet kennis geneem word dat by ons dageliks borselwerk en gereelde verzorging benodig, wat het, nie die ras, uh, wat het nie die ras maak vir diegene wat te bezig is om aan uh, hierdie take te voldoen nie. Die jas moet geborsel word om te verhoed dat loshaare in een onhanteerbare gemors raak en een minimum van maandlikse bad en kapsel. Dit is nie begin van die sorg wat hierdie hoekie nodig het nie, maar hulle is die moeite werd wanneer dit gegeen word. Oogklerig is uh, onooglik. So naukerig aandag aan uh, die uh, oog is deel van die verzorgingsproces. Spykerknipsels of dit is nou naalknipsels en snoei tussen die voetkissings en uh, is nog een van die uh, zool verbonde aan die eienaarskap van hierdie hond. Hare kan binnen in die oore groei en dit moet verzorg word. Al hierdie stappen vereis nou kerige aandag om die geaffekteerde areas te beskarig, ach, uh, ja, te beskarig, om um dit nie te beskarig nie, maar kan dier professionele groemers, uh, honde verzorgers, aanteer word wat die eienaar sal weis wat om te doen tussen besoeken. Nog een probleem is opleiding. Bichons is speels en oulik en word makkelijk bederf. Dit is dalk oulik om te sien hoe een hoentje aan die hakskene haks gryp uh, of knyp of uh, kussings van die bank af sleep, maar nee. Dit uh, is een woord wat hulle moet leer saam met sit, play en hak wat altyd oulik en aanvaarbaar is in een nieuwe hoenkie of in een klein hoenkie, is nie so oulik op ouderdom van twee nie. Beplan basis een gehoorzaamheidsopleiding en begin daarlik met opleiding dier een krat vir jou nieuwe hoenkie te voorsien. Nou, meer oor hy krat... Nou, Bishon is redelijk klein en iets wat uh, delikaat, so hulle moet van die begin af een krat hee en kinders in die gesin moet verstaan dat wanneer die hoentjie in sy krat gaan vir een middig slaapie, hy alleen gelaat moet word om te rus. Menig hoentjies is so uitgeput van die hantering van daar die eerste dag dat hy leer om te knyp wanneer hy andersens een uh, lieflike en charmante oukie so gewees het. Dit is waarschijnlijk nie die ras om in een huis met voorskoelse kinders te bring nie, ten sy hulle hierdie probleem ten volle verstaan. As jou kind baie jong is, oorweeg dit eerder om een volwassen bijson te vind. Dikwels sal een skouteler volwassenes hee, wat hulle skouloobaan voltooi het en nie verteeling gehou word nie, uh, en, uh, ja, en hulle sal goeie thuis te bied nadat hulle gesteriliseer is. Maar die aankoop van die Bichon met planne om te teel betref, is dat dit nie een goeie idee is nie. Ten jy weet van die gezondheidskwesties wat in sy familielijn mag bestaan. Terwyl by ons een van die gezondste rasse is, is die manier om hulle so te hou, om slechts diegene met duidelijke familiegezondheidsgeschiedenis te teel. Blaas, stene en ander oor oorgeërfde toestande sal aan toekomstige geslachte oorgedra word ten sy sorg gedra word om ten minste drie generaties van gezondheid aan beide kante van die be, beplande paring te waarborg. Los Patellas is die mees algemene orthopedische probleem. Laat teling oor aan diegene wat a, hierdie dinge weet en geniet jou biesjon as die snaakse en liefde toeteldeer waarna jy soek. Jy sal baie keer terugbetaal word met snaakse, liefdevolle en charmante persoonlikhede. Bichons is actieve honde, maar uh, doen goed as woonstelbewoners met behoorlijke oefening en speel en hulle leef om te speel. Moe nie jou Bichon verlangt hy alleen los nie, om vernietigende gedrag te voorkom, los die weise eienaardie Bichon in een krat, wanneer hy die, die huis verlaat, uh, selfs al is het net vir een kort tykje. Kom ons luister na Billy Woon, en een van my, jo, seker my heel eerste ginstelinge, is uh, Billy Woon met Sol, Seilenong, Silvery Moon. Belywoon, Seidelong, Silvery Moon en as ek sê is een van my all time vry of my lang uh, gelede uh, ginstelinge dan praat ek nou al van die vijftiger jare, toet ek al belang gestel in muziek. en uh, ja uh, dit is een van die lekkerste liekies om op te daans beproef dit vir jouself ons kom nou by meer inlichting oor hierdie specifieke ras. Nou, met die kompakte lijfies, babapopgesigies en donzige withare, is Bichons een baie aantreklike ras, wie sy voorkomst versterk word, dier permantige, goedhartige geaardheid. Hulle word dikwils verwar met wit poedels. Die Bichon, soos hy liefdevol genoem word, is verwant aan verskyerd kleinrasse, die kottende teleur, die, die hond wat van die, Amerika, die Afrika kus op een eiland na by Mar Maragaskar ontstaan het, die Bolognese geteel in Noord-Italia, na die stad Bologna, die Havaneese van Kiba, en die Maltese ontwikkel op die eiland Mal Malta in die Middellandse See. Bichons het blijkbaar ook sy oorsprong in die Middellandse See en is sa saamgeneem op handelsroutes na ander lande. Bichons kan klein honde wees, maar groot monsters wat skaars een voet hoog bereik. Maar hulle is gehaard, ten spuite van hulle klein groote kan hulle door die Amerikaanse kennelklub as speelgedras nie geklassificeer word, nie? Uh, soos die toipom en al die, hulle is allemaal speelgoedrasse. Uh, in plaas daarvan is hierdie uh, lede van die nie-sportgroep. Byshons is altyd wit, alhoewel klein hondkies room lichtgeel kan wees. Met swart oor en swart nesie, uh, hulle geboennekke gee hulle die trotse selfverzekerde voorkomst, terwyl hulle goed gepluimde sterte grassieus oor die rugbuig. As jy op soek is na 'n wonderlike familietroeteldiere, oorweeg die Bichon. Uh hierdie hond is lief vir speel. Hy is altyd gelukkig behalwe wanneer hy vir hy alleen gelaat word en hy sy houding is liefdevol en sag omdat hulle nie soos ander rasse hare giet nie. Word Bichons dikwels aanbeveel vir mense met allergie. Dit is uh, iets wat met jou uh, allergis moet bespreek word, aangezien nie allemaal op die manier op, op die uh, bison reageer nie. Voordat die uh, uh, uh, verbinding is aangaan om een bison of enige soort hond te kry, moet die een bekie tyd in die teenwoordigheid van die spesifieke ras uh, uh, spandeer as u 'n allergie het. Bichons het 'n reputasie dat hulle aan skeidingsangs lei, As jou hond verlangt lang tye alleen by die huis moet los, is dit dalk nie die hond vir jou nie. Bichons wou uh, nie daarvan om by hulle om nie by hulle gesinne te wees nie. Hulle moet by hulle gesinne wees. Word beklemtoon. Hulle pas goed aan by 'n verskeidenheid leefstye solank hulle nie te veel alleen tyd hoef in te bring nie. Vanweë hulle klein groote is bichons goeie troeteldiere vir mense in woonstelle, maar hulle het a, a baie energie en benodig daaglikse oefening insluitend staptochte en speletjies. Bichons is intelligent, skuis <coughs> tog, en a, hou daarvan om tricks te leer. Uh, en hulle uh, is hoogs opleibaar. Wanneer jy oefen, moet jy ferm en massige aard wees. Harde regstellings en skel uh, is 'n uh, vision se hart sal sal sy hart breek. Baie ambitione aieners lei hulle honde op vir gehoorsaamheid, behendigheid en tydren kompetisie. Die uh, beide honde in eienaars Geniet hierdie activiteite en dit is een goeie manier om nouer met jou Bishon hond te verbind. Nog een activiteit wat die beste in die Bishon na vore bring, is therapiewerk. Omdat hulle saggeaard en seker glimlach op enig een sy gezicht bring, maak hulle perfecte therapie honde vir besoeken vir in verpleeginrichtings en hospitale. Bichons kom oor die algemeen goed oor die weg met ander dieren en mense, maar uh, hulle sal jou waarskie wanneer vreemdelinge by die dier kom. <coughs> Ons kom by die persoonlikheid van die vision Bichon Frisei. Vroelike houding is, is die uitstaande eigenskap van die biesjonse persoonlijkheid. Hierdie hond houd daarvan om liefgeheed te word, genied het om die middelpunt van aandacht te wees en is vaardig om sy gesin, bieren, groemer of veearts te bekoor met sy wenpersoonlijkheid. Die biesjoon het die speelse onafhankelike streep, maar dit beteken nie dat hy daarvan hou om alleen te wees nie. Trouwens, hierdie ras haad het om alleen te wees en leie gewoonlik aan scheidingsangst as dit vir baie ure alleen gelaat word. In sylke situasies kan Bishons vernietigend raak, kou en verskeer enig iets in sig. Natuurlijk is Bishon nie een ras van kese vir mense wat verlang tyde van die huis af weggaan nie. Uh, geen hond is eindelijk uh, tevrede met daar die omstandighede nie. Die hoogst intelligente Bishon moet behoorlijke hondemanieren geleer word, so dit is noodzakelijk om aan te meld uh, vir gehoorzaamheidsopleiding wat begin met hoinkietlasse. Bishons is vinnige leerders so dit kan uh, baie bevredigend wees om hulle na uh, sulke klasse te neem. Het er is ook goed met toertjies en uh, sommige eh uh, honde sportsoorte. Nou kom ons vat gou 'n breek om te slukkie water te kan kry uh, en ons luister na uh, kom ons vat The Carpenters en hulle sing I won't last a day without you. Today, I must face a world of strangers where I don't belong and that they'd stroll. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. Without a friendly face Het, en sy het gesê, I won't last a day without you. Ons gaan aan met die, nog, ek denk ons is nog in die persoonlijkheid van die vision Bichon Frisei. Temperament word dier aantal faktore beïnvloed in sluiting uh, oor erving, opleiding en socialisering. Hoinkies met mooi temperamente is neskierig en speels gewillig om ander mense te nader en dier hulle vastgehou te word. Kies die middel van die pad hoinkie, nie die een wat sy werpel maat sy sal nie, of die een wat in die hoek wegkryp nie, want moet altyd ten minste een van die twee ouwers. Gewoonlik is die ma die een wat beskikbaar is, nou om te verseker dat hulle mooie temperamente het, waarmee jy gemakkelijk is om van die broers en sisters van jou hoentje uh, of ander die familie leren van die ouwers te ontmoet, is ook nuttig om te evalueer hoe die hoentje sal wees wanneer hy enig groot is. Nou soos elke hond benodig die Bichon, uh, vroe socialisering, blootstelling aan uh, baie verskillende mense, besieenswaardighede, klanke en ervarings, wanneer hulle hond jonk is. Socialisering help verseker dat jou Bouchon Frisei een afgeronde a, hond wordt om, om in een hondkie klas in te skryf, is een goeie begin om besoekers gereeld oortenooi en om na bezige parke of winkelcentrums te neem waar honde toegelaat word en op rustige wandelings om bieren te ontmoet, sal ook help om sy sociale vaardighede uh, op te boets. Nou, met kinders en ander truteldeere, nou bijjons is uh, gesinshonde en wonderlijke metgezelle vir kinders. Hulle genied met kinders rond te loop, deel te neem aan hulle speelikies of op hulle skoot te sit, hulle is baie verdraagsam teenoor geraas en remoer wat gewoonlik met kinders geassoeër word. Met elke ras moet jy echter altyd kinders leer hoe om die honde te nader en aan te raak en altyd toesig hou uh, oor enige interactie tussen in honde En jong kinders, leer jou kind om nooit enige honde te nader terwyl die hond eet of slaap nie, of om die hondse kost te probeer wegvat nie. Geen hond, hoe vriendelik ook al, moet ooit sonder toesig by een kind gelaat word nie. Die besjon geniet die geselskap van ander honde ook, solang hy sy billike deel van aandag, van sy eienaar ontvang. Met behoorlijke inleidings en opleiding kan die Bichon met katte en ander dieren oor die weg kom. Ok, ons vorder nou na die jastleer en die verzorging van jou Bichon frisee. Die Bichon frisee is een dubbelbedekte ras, altyd wit, Die sachte en dichte onderlaag en dierlopende buitenste laag combineer om een sachte maar aansienlijke tekstier te skep. Die jas staan weg van die lyf en gee poeierpof voorkoms. Pau de paf. Die gevulste trim vir Abyshon volg die leine van die hondse lyf en laat die jas lang genoeg om die kenmerkende poef voorkom, uh, voorkomst te gee. Ja, ek sê, uh, hulle koppie is altyd so koel cool rond gesnui. <laughs> bichons het een repetatie dat hulle nie giet nie, wat nie precies waar is nie, met bedekte Bichons, uh, word die uh, afgestorte haare echter in die onderlag lag, uh, vastgevang, in plaas daarvan om op die vloer te val. Dis die wat die mense dink hulle giet nie. As hierdie dooie haare nie dier die boorsel of kam verweider word nie, kan dit mat en knoopen vorm wat tot vel probleeme kan lei as dit nie uh, onder toesig uh, gedoen of uh, uitgekam word nie. Om een besjon te verzorg is nie verlafarts nie. Dit is een hoog onderhoud ras. Jy sal heel wat tyd moet afstaan vir die verzorging en bad jy moet om ten minste twee keer per week of meer bolsel en jy sal om moet bad wanneer hy vuil word om daar die wit jas skoon te hou. Maak seker dat die jas vry is van matte en koeke voordat jy gebad word. Of die matte sal stijf trek en bijna onmoendlik word om te verweider, en nou die stuif trekking van die uh, koeken in die matte onder die haare uh, trek so stuif dat hy ander haare vastvang en ook trek en dit is nogal pijnlik vir die hond ook so jylle moet ophou dat dit nie gebeur nie. Jy moet jou beshondse oore gereeld nagaan om seker te maak dat hulle skoon is. Soms is dit nodig om die haare wat in die oorkanaal groeit, uit te plik, wat een groemer kan doen, hondenverzorger, kan doen as jy nie gemakkelijk voel met die werk nie. As jy uh, uh, opbou van was, rooiheid of vieslike reek achterkom of as jy hond sy oor krap en sy kop skut, neem hom liefers naar die veearts om seker te maak dat hy nie oorinfeksie het nie. Die meeste Bichon, Eienaars, neem hulle honde elke 4 tot 6 weke na een professionele verzorger vir bad, borsel, kapsel, naals, snoei en ooreskoon maak. As jy wil leer hoe om jou Bichon self te doen, kyk na die uh, baie goeie verzorgingsboeken wat uh, oorals te koop is en uh, video's op die mark vir instructies. Moe nie som in het woord gaan en het doen nie. Wees seker, jy is goed ingelei of uh, geleer hoe om dit te doen. Kom, ons skakel nou weer terug na die uh, speeltafel en ons luister na Cliff Ritchett en hy syng, saam met die uh, Royal Philharmonic Monique Orchestra, syng hy The Minute You're Gone. Lekker luister. The yeah. Stay away Too long The minute You're The Minoture Gone van Cliff Richard en die Royal Philharmonic Orchestra. Ons beweeg nou aan met hierdie uh, klein hoentje, wat ons so baie oor praat en jylle sal achterkom, dat is baie van die dinge wat ek herhaal maar die wat herhaal woord, is omdat dit belangrijk is en dit kom baie keer voor. So, ons stap aan met die verzorging van jou Bichon, die grooming van die hond. Om een Bichon sy gezicht skoon en afgewerkt te hou, is belangrijk vir uh, gezondheid sowel as voorkomst. Slym en afskyding van die oog is geneig om op te hoop in die haare wat rondom die oog groei en oogprobleme kan ontstaan as jy nie die aaria gereeld skoonmaak nie. Traanvlekke is algemeen as gevolg van oogprobleme of selfs voedselallergieën. Omdat Bichons geneig is tot aantal oogziektes, is dit die beste om jou, viearts, uh, jou hond uh, na jou hond te laat kyk as traanvlekprobleme uh, voorkom. Bichons is geneig tot geblokkeerde of klein traanbuise wimpers wat na die uh, oogbal toe ingroei, uh, of ooglede wat na binnen toe draai, en veroorzaak dat die wimpers teen die oog vryf. Jou uh, veearts sal kan vaststel of enige van hierdie toestanden, of iets anders, tranevlekke veroorzaak. Borsel jou Bichon se tande, ten minste twee of drie keer per week om uh, tartaar opbouw van die bakterie wat daarin skil te verweider. Dagelikse borsel is selfs beter, as jy tandvleise en slechte asem wil voorkom. Knip naals 1 of twee keer per maand, as jy jou hond dit nie natuurlijk dra nie, om pijnlijke eh, trane en later probleme te voorkom. As jy jylle op die vloer kan oor klik, is te lang. Honde toe naals het bloedvater in, en as jy te ver snu, kan jy bloeding veroorzaak, en jy hond sal nie saamwerk. Die volgende keer as jy die naalknippers uh, uitbring nie, en uh, dis, as jy nie ervare genoeg is, om hondes naals te snu nie, vraag a veearts of a groomer, om die, uh, dit vir jou te doen, of om vir jou wenke te geën van hoe dit gedoen moet word. Nou begin om jou Bishon gewoon te maak, om geboorsel te word, te terwijl hy klein ooitje is. Aanteer sy poote gereeld. Honde is gevoelig oor hulle poote of hulle voetene. <laughs> en kyk in sy mond. Maak versorging vir positieve, uh, uh, positieve ervaring, uh, gevul met lof en belonings. En jy sal die grondslag le vir makkelike veerts in hy onderzoeken en uh, ander hanteering wanneer hy uh, volwassene is eendag. Terwyl jy verzorg, kyk versere, uitslag of uh, tekens van infecties soos rooieheid of sachtheid van sachtheid ont, of ontsteking op die vel en nees, mond en oe en op die voete. Oe moet helder kleer wees, sonder rooieheid of afscheiding, Jou naukerige wekelikse ondersoek sal jou help om potentiele gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. Kom ons gesels nou oor die voeding vir hierdie kleine Bichon hoentjes. Aanbevoele dagelikse hoeveelheid kos is een halve tot 1 en halve kopies droog kos van hoog gehalte per dag Verdeel dit in twee maaltuie. Let wel, hoeveel jou volwassen hond eet, hang af van sy grote ouderdom bouvorm, metabolisme en activiteitsvlak. Honde is individue, net soos mense, en hulle het nie amal die hoeveelheid kost nodig nie. Dit spreek amper van selfs, dat ‘n hoogs actieve hond meer as een rispank patat sal nodig hee. Die kwaliteit van hondekos wat jy koop maak ook ‘n reese verskil. Hoe beter die hondekos is, hoe verder sal het gaan om jy hond te voet en hoe minder daarvan sal jy in jy hondse bak moet skut. Hou jou bison in goeie vorm door sy koos af te meet en om twee keer per dag te voed, eder as om koos heel uit te laat. Bison's soos baie klein rasse is geneigd tot Uh, Erolithiasis uh, dit is uh, klippe in die Rieneweg die eet is een belangrike deel van die behandeling en bestuur van hierdie toestand, therapeutische die dieete en uh, verhoogde waterinname kan help om het te voorkom en te beheer kom ons luister gau na ons maak het Tommy Rowe En Tommy Rowe gaan vir ons Dizzy van 1969 sing. Lekker luister. gewees in 69 70 daard. Ok, ons beweeg aan na die algemene gezondheid, die gezondheid van die Bichon Frisei. Bichons is oor die algemeene gezond, uh, uh, gezond maar soos alle honderasse is hulle geneig tot sekere gezondheidstoestande. Nie alle Bichons sal enige of al hierdie siektes kry nie, maar dit is belangrik om daarvan bewust te wees, as jy hierdie ras oorweeg. As jy ook een klein hondtje koop, soek een goeie teler, wat jou gezondheidsklarings vir al by die ouwe uh, hondtjiese ouwers sal wees, gezondheidsklarings bewys dat die hond vir een bepaalde toestand getoets is en van een bepaalde toestand vrygemaak is. In uh, Bichons, moet jy verwag om gezondheidsklarings te sien vir jeepdysplasie. Dit is die grootste ene in alle honderasse, is die jeepdysplasie, en dit is oererflik, met een telling van billik of beter, ellenboogdysplasie, hypotereose en van Willebrandse siekte, as ook certifikate wat certificeer dat die oor normaal is. Nou, blaasprobleme, blaasstene, soos ons net nou genoem het, Uh, uh, blaasinfekties is, is, is, is nie ongewoond in hierdie ras. Baie faktore kan blaasdene veroorzaak en sluitend oormatige proteiene magnesium en fosfor in die dieet of langtijdperke uh, so, uh, tussen urinering. Blaasinfektie kan na bacteriële of uh, virale infekties herlei word. As jy bison gereeld uh, moet urinering bloederige irene het of blijkbaar sukkel om te ireneer en eetlis verloor. Neem hom na die veearts toe vir een onderzoek. Allergie, allergie van bischons kan hy affecteer as gevolg van verskye, verskillende oorzake. In sluitend contact allergie en voedsel allergie Bichons is ook bekend daarvoor dat hulle sensitief is vervlooi buiten. As jou Bichon krap, lek aan sy poote of gereeld oor sy gezicht vryf, vermoed dat hy allergie het, waarin uh, laat hom dier jou veerts nagaan. Patellar luxation, ook bekend as gegleide uh, noem het skywe. Dit is uh, algemeen probleem in een klein hoentje, die patella, dit is nou die knieskuif. Luxatie beteken ontwrichting van een anatomiese deel. Patellaire luxatie is wanneer die kniegevrug dikwils van die achterbeen in, a, in en uit sy plek glij, wat pijn veroorzaak. Dit kan verlammend wees, hoewel baie honde relatief normale levens lei met hierdie toestand. Nou, inentingsgevoeligheid. Sommige ambitions word dier hierdie sensitiviteit beinvloed en baie lei aan uh, routine inentings. Symptome sluit gewone korwe uh, uh, gezigswelling, uh, seerheid en lusteloosheid in. In seltsame gevalle sal een eindstof sensitieve hondkomplomulikaties ontwikkel uh, uh, of self vertaal uh, uh, wees. Hou jou bijjon nauwkeerig doop vir a paar uur nadat hy ingeënt is en in beliveert as jy iets ongewoons opmerk. Nou, hier is die ene wat ons gesê het, heepdisplasie, dit is oererflike toestand waarvan die duibeen nie stuif in die heepgevrug pas nie. Sommige honde toon pijn en mankheid op een of ander uh, albei al, achterboote, maar ander toon nie uiterlijke tekens van ongemak nie, uh, van ongemak nie, en uh, ja, slechts ekstraal sifting is die mees uh, seker manier om die probleem te diagnoseer. Hoor het ook al sê, artritis kan ontwikkel, soos jy hond ouwer word. Honde met jeepdisplasie moet nie geteel word nie. As jy so hondje koop, vraag die teller vir bewys dat die ouwers vir jeepdisplasie getoets is en sonder enige probleme is. Nou, jeugkatarakte. Katarakte ontwikkel soms in n relatieve jonk maar uh, minder as 6 uh, jaar oud, uh, Bichons. Daar word vermoed dat het oor erflik is. Wanneer jy een Bichon hoentje koop, moet jy uh, seker wees om uh, te vraag of die teler haar teelouwers gecertificeerd is en uh, uh, vraag om die certificate te sien. Kom ons speel gau iets voor ons nou die aftrane vat na die afsluiting toe ons uh, luister na uh, François en Elisabeth en wat anders sal hulle nou vir ons sing as wil jy daans Karina. Almal draaiend, almal slaaiend oor die vloer Maar die meis die naweer die heel lang uur. O glap nie dat sê Mag ik die, die die uur, waarom is jy dan te hier Waarom kijk jy sonder op en na die, die? met die hartsteer na hoek. Dit is as of sy die pijn en ek kan groe, dat hy nie kom nie. sê nou ja, as ek haar die keer vra, voor sy dag besluit François en Elisabeth, ek dink dit is een dat die twee van hulle by mekaar uitgekomen, die hy stemme pas so, uh, soos aanskoen. Nou, uh, ja, nou gaan ons in die laatste fase in van ons uh, geselsie oor die Bichon Frisei. Nou, uh, ek noem een klompie hoogte en laagte van die hond, vir voornemende Uh, eienaars om te kan besluit wil jy die hond hee of wil jy hom nie hee nie. Nou, uh, beshons kan moeilik wees om te huisbreek met my in hulle toilet aan te leren en sovoorts. Kratopleiding word aanbeveel. Beshons hou nie daarvan om verlangte alleen gelaten word nie. En soos ek net nou gesê het, betu van die dinge word meer as een keer herhaal maar is belangrik. Vision Frisei Oinkies is klein en moet slechts dier kinders onder een oukerige volwassen toese gehanteer word. Bishons is intelligent en slinks. Om jou vision te help, om die beste metgesel moendlik te wees, word gewoorzaamheidsopleiding aanbeveel. Versorging is een moed, wees bereid om vir een professionele verzorger te betaal. Hoosgemoorte vierde eienaars kan die techniek aanleer, maar dit is nie makkelijk nie en verg baie tyd. Biesjons kan geneig wees tot velprobleme en allergie. Omdat hulle oulik en klein is, kan jy dalk in versoeking kom om jou biesjoon vir die sy te oorbeskerm. Dit is een fout en kan daartoe leie dat jou hond bederf, skaam en bang word. Wees waaksam vir gevaarlike situaties, maar leer jou bison selfvertrouwe dier selfversekert op te tree oor sy vermoe om mense uh, ander dieren en situaties self te kan hanteer. Om een gezonde bison te kry, koop nooit een hoentje by een onverangwoordelike teler, hondemele of uh, troeteldeerwinkel nie. Soek een betrouwbare teler wat eindig haar teel on die toets om seker te maak, hulle is vry van genetische siektes, wat hulle uh, op die hoentjies kan oordra, en dat hulle gezonde temperamente het. As hy, julle het die moeds en die moenies, en die hoes en die hoes nies, <laughs> uh, dankie vir die saamleiter, jy moet een wonderlijke week verder hee, en uh, indien daar een uh, honderras is wat jy graag meer sal van wil hoor, voordat jy dit aanskaf, wees geseker om uh, die ras aan te beveel vir toekomstige begram. Oké, okay, ek speel dan uit met uh, wie sal ons kies? Blondie, en hulle doen vir ons hart of glas en uh, ja, Geniet wat jy doen en doen wat jy geniet. See you later, Allergators. Hier is Blondie.